49. Я помітив, завважив не здавайся, коли ми піднімалися до клубу, що хай би куди ви поїхали, там починають гинути люди. Дурниці. А залізничний інспектор під банделем минулого року. Ви попросили у нього розкладу руху потягів, і за 20 хвилин він загинув. Його збив потяг. Не бачу в цьому своєї вини. Я й не кажу, що ви в цьому винні. Просто навколо вас помирають люди». «Пригадуйте мою бабусю з боку батька. Вона померла за два дні після того, як зустрілася з вами. Та їй же було 89 років. А тепер і цей Картер чи Кейн, як там його звуть, побачив вас через 17 років і за 5 хвилин уже покійник. Мусите визнати, що все це дуже цікаво. Варто познайомити вас із моїм дядьком, пан Каджем. Він мені ніколи не подобався». Біля клубу було припарковано вкритий пилом Vauxhall. Одній індус відпочивав поблизу в затінку дерева. Не здавайся, кивнув у напрямку веранди. Це, мабуть, ваш суперінтендант. Високий англієць з вусами, як у моржа, і в однострої кольору хакі з такою кількістю срібла на еполетах, що можна було б відкрити невеличкий банк, стояв на веранді та схрестивши руки на грудях, вів розмову з одним із офіціантів. «Що ж», – сказав я, – «ходімо, познайомимося з ним». «Ой ж знаєте, що мені туди не можна», – похитав головою «не здавайся». «Ви офіцер поліції, і, можливо, було скоєно злочин». «Злочин дійсно було скоєно», – нервово уточнив він, намагаючись не відставати від мене. «Сподіваюся, що ні», – зітхнув я. «Суперінтенданте Тернера?» – чоловік обернувся. «Ви, напевне, Вінгем?» Вираз його обличчя натякав, що від знайомства зі мною він отримує таке ж задоволення, як і від Ляпаса. Саме так, сер, капітан Віндгем із карного розшуку Калькути, а це сержант Баннерджі. Тернер оглянув, не здавайся, з тим самим незадоволенням, як і мене, і така рівноправність мене потішила. Чому він обійсав браний так, як Кулі? Щойно приїхав, пояснив я, був у відпустці. Якщо він у відпустці, то заходити до клубу йому не можна. Скажіть, нехай зачекає на вулиці». «Сер, якщо дозволите». «Слухайте, Віндгеме, що це за дурниці з першим оперативним протоколом проти Рональда Картера?» «Цей чоловік – шанований комерсант. Не знаю, що ви тут робите, але я пропоную якомога швидше звідси їхати. Мені байдуже, ви з калькутського карного розшуку чи з табору самого віце-короля не можна просто так припхатися сюди і створити купу проблем». Його справжнє ім'я Кейн, сер, а не Картер», – відповів я. «Але оперативний протокол я анулюю». Він звів у лохаті брови. От і добре, бо не знаю, що за гру ви в біса замислили, втягнувши мене. І анулюю я його, тому що він помер. Тернер так і сполотнів. Що? Він помер, вночі. І вам про це відомо? Звідки? Саме я його знайшов. Дві години тому прийшов його заарештовувати. Покоївка постукала в двері його спальні. Коли вона не змогла його добудитися, ми вибили двері. Він лежав мертвий у своєму ліжку. Суперінтендант відвернувся і подивився на долину. «Природна смерть?» – запитав він, лишаючись спиною до мене. «Я... незрозуміло». Тернер рвучко обернувся. «Тобто незрозуміло». Наразі в будинку лікар. Він саме проводить побіжний огляд. На грудях Картера були виявлені дивні сліди. «Дивні? Як це?» Сліди опіків. Я міг би додати подробиць, але сумніваюся, що це допомогло б. Суперінтендант і так не в захваті від того, що я витяг його сюди. А якщо додати, що такі сліди лишаються від удару електричним струмом, хоча електрики тут зроду не було, то це тільки підтвердить його підозри, що мені клепки в голові бракує. Я лишив лікаря оглянути тіло ретельніше. Тернер почухав м'ясистою рукою потилицю і зітхнув. Накажу, щоб тіло перевезли до нашого закладу у Гафлонгу і зробили розтин. У цих краях Картер людина поважна. Люди почнуть розпитувати. Особливо, коли дізнаються, що тіло знайшов приїжджий поліціянт, котрий явився його заарештовувати. з цими запитаннями прийдуть до мене. Тож я не можу дозволити, щоб у цій справі лишалися сумніви. Хочу знати, як він помер. І якщо це нагла смерть, бажаю знати, хто винен. Я з недовірою поглянув на нього. «Хочете, щоб я провів розслідування?» «Ні», – відрізав він. «Це навряд чи буде доречно». «Ваш сержант», – кивнув він у бік, не здавайся, який стояв біля підніжжя сходів. «Ніяк не причетний до цього?» «Ні». «І він теж із карного розшуку?» «Так, але тоді він знається на цьому більше за будь-кого з моїх людей». Він повернувся до Банерджі. «Ви, сержанте, підніміться сюди». Не здавайся, кинув сигарету на землю і квапливо збіг сходами. Так, промовив Тернер, сержант Баннерджі, сер. Чи капітан розповів вам про трагічні обставини? Він сказав, що вночі помер чоловік. І чоловік цей був вельми поважним. Призначаю вас розслідувати обставини його смерті. Не здавайся, так і витріщився на нього. Очі його стали завбільшки з чайні блюдця. Мене, сер. «Саме так. Капітан Віндгем стверджує, що ви також із карного розшуку». «Так, сер. «Тоді більше нема про що говорити. Якщо існує найменший сумнів щодо того, що смерть Картера сталася не з природних причин, я хочу це знати. І хочу знати, хто винен». «У місті є готель?» – запитав «не здавайся». Тернер похитав головою. «Тоді ви не заперечуватимете, якщо я влаштуюся тут». П'ять хвилин потому Тернер уже поїхав. Його овок викинув хмару диму і помчав геть. Ми, з нездавайся дивилися йому вслід із варанди клубу Джатинги. «Молодець!» – похвалив я його. «П'ятнадцять хвилин тому вас навіть на поріг клубу не пустили. А тепер ви житимете тут і розслідуватимете можливе вбивство». «Ще зарано відкорковувати пляшку віскі». «Можливо», – кивнув я. От тільки ніяк не можу зрозуміти час вас самі. Тут сонце сходить посеред ночі. То хто знає? Дивно, вам не здається, промовив не здавайся, призначити відповідальним індійця. Та все одно воно того варте, якщо я можу посидіти в клубі англійців і випити горнятко чаю».